Розділ 49. Симон, потрібно розповісти все Симону. Оскільки вибратися і святилище не так просто, всі двері замкнені, тому залишається або пролізти через вікно в дальньому кінці зали, або сходами піднятися до рівня даху, а потім спуститися по зовнішніх лісах. Ось тільки на мені робоча спідниця, і хоча вона досить широка, будь-який з цих варіантів не дуже хороший, особливо в темряві. Мій погляд зупиняється на розбитих вікнах на рівні галереї. Широкі Розташовані низько, якщо бережно, але легко виберуся через них. Поставивши свічку на вівтар, я ховаю довгу косу за пазуху, щоб звільнити руки, і поспішаю до сходів, якими спускалася з вежі кілька годин тому. На висоті галереї у мене починає паморочитися голова, змушуючи зупинитися на сходовому майданчику. Через кілька секунд, коли дихання приходить у норму, святилище наповнює дзвін падіння на підлогу скла. Ремі подався шукати мене. Примушиши очі, я дивлюся крізь довге вузьке вікно вежі в низький край, якого впирається дах галереї. Через світло-блакитне скло неможливо розладіти навіть будівельні рихтування, які без сумніву там є, але й якихось рухів не видно. Я виходжу на галерею, яку крізь Розбиті вікна висвітлює місячне світло і бачу, як приблизно всередину святилища пробирається темна постать, хрускаючи черевиками по склу. «Ремі, це ти?» – кричу я. Людина тремтить і повертається до мене, але не відповідає мені. Дощова вода стікає з його плаща, що закриває тіло з голови до колін. Симон постійно повторював, убивця тягне на місце його у злочину. Тому Ламберт неодноразово розпитував міську варту про людей, які надто довго крутилися поблизу. І я єдина, хто знає, що святилище – одне з цих місць. Потрібно забиратися звідси, вибратися на двір. Я знаю цю будівлю із заплющеними очима. Тут дуже багато місць, де можна бути загнаним в кут. Темна фігура трохи вирушиться, а потім лунає тихий скрип металу на шкірі. Звук ножа, що виймається, людина робить крок до мене, під порожнистим плащем точно вгадується форма клинка. За крок від мене вікно, але в іншій ситуації я не стала б через нього вибиратися. У рамі з десяток Зазубраних уламків, що нагадують зуби, що зовні не зрозуміло. Якщо там немає лісів, то до даху зовнішньої галереї летітиму кілька метрів. Вбивця робить ще один швидкий крок, не залишаючи мені вибору. Я застрибую на виступ трохи вище коліна і, прикривши обличчя і помолившись, щоб зовні виявилося хоч щось, на що могла приземлитися, кидаюся в темряву. Гострі уламки чіпляються за волосся і спідницю, розриваючи тканину, але слава світлу! Зовні виявляються будівельні ліси, які всього за кілька сантиметрів вищі за нижню раму. Щоправда, через це я чіпляюся носком червика за край і падаю обличчям на платформу з очерету. Щойно я встигаю свідомити, що сталося, рука в рукавиці хапає мене за кісточку. З криком я б'ю по пальцям другої ноги, а щойно вбився, послаблює хватку, відповзаю подалі. Ось тільки попереду отвір, а до землі обсипаної кам'яними блоками метрів шість. Коли я збираюся з циклами і піднімаюся на ноги, він вистрибує з вікна. Відвернувшись від осколків, що летять на всі боки, хапаюся за вертикальний стовп і відштовхуюсь, щоб опинитися на зовнішній стороні лісі. Опершись ногою у горизонтальну перекладину, я підштовхую себе вгору і хапаюся за верхню платформу, а потім підіймаюся на ній. Вісень між нами збільшується, але вбивця не збирається здаватися. У мене виникає швидкоплинна думка – скористатися мічним каменем. Хоча його вплив на мої почуття не такий вже сильний, але мені не втримати його в руці. Стовпи слизькі та холодні від дощу, тому за лічені секунди пальці не міють. Краплі летять з обличчя, а місяць все ще прихований за хмарами. Пробиратися доводиться майже навпочепки. Витягнувши рук, я натикаюся на стовп і акуратно обходжую його, але до нього прибито не горизонтальну балку, а діагональну. Не бажаючи залишатися тут, я проходжу далі. Бився, крак повзе за мною. Я тягнувся вперед, щоб схопитися за наступний стовп і натикаюся на порожнечу. А він підбирається дедалі ближче, викликаючи паніку. Рухайся. Я зосереджено підіймаюся павутиною стовпів, піднімаючись усе вище з свавілем, якого не відчувала раніше. Якщо вдасться дістатися до даху, зможу втекти водосточним жолобом. Дощова вода заливає ліве око, тому доводиться витратити дорогоцінну секунду, щоб витерти його. На пальцях залишається кров. Мабуть, я порізала голову, коли вискочила з вікна, але густе волосся захистило від глибокої рани. Важко сказати, чим викликана моя слабкість? втратою крові, страхом чи голодом? Можливо, всім разом. Видержись на наступну платформу, я завмираю на кілька секунд, щоб впоратися з запамороченням, але судячи з скрипів та стогонів, вбивця незабаром дістанеться сюди. Я навпроти верхнього ряду вікон, що висвітлює хори, але до даху ще два рівні лісів. Могла пробратися всередину, якби не страх, що ліси піді мною обваляться. Одна з балок даху пробила скло і вперлася в платформу. Зате помічаю вузький трикутний уламок скла, що звисає з верхнього краю округлої рами, а потім висмокує його. Гострі краї впиваються в долоню, розриваючи шкіру. Тече кров. Тепер я маю зброю, але навряд чи я зможу її відбитися. З якою людиною мені доведеться зустрітися? Симон вважає його розумним, і він міг зіпсувати будівельне рихтування менше, ніж за тиждень. Тоді я востаннє глядала їх. На краю плетеної платформи чіпляється рука в рукавиці, змушуючи мене підповзти подалі. Загострений край моєї імпровізованої зброї чіпляється за платформу і глибше врізається в долоню. Але в мене з'являється ідея. Я сильніше сискаю скло і тягну його на себе, проводячи гострим краєм по очерету та мотузці, які стягують його. Продовжую приризати їх, відповзаю подалі в тінь, доки не впираюся спиною у товстий виступ стіни святилища. За мною тягнеться кривавий слід, але сподіваюся, він приховує розріз. Вбивця підтягує верхню частину тіла на платформу, його обличчя все ще приховує каптур, але він бачить мене і чує, як важко і хрипко я дихаю. «Мені більше нема, де сховатися і нікуди бігти, але я приготувала пастку». Як тільки він ставить ногу на очерет, мене охоплює занепокоєння, раптом побачить, що я зробила. Кидає в нього закривавлений уламок, щоб відвернути увагу. Відмахнувшись, він піднімається на ноги, а мене це зусилля мало не привело до непритомності. Бився, завмирає на мить, наче насолоджується моментом, а потім знову витягує ніж. Так. «Іди до мене». Він робить крок ще один. Очередь під його ногами прогинається, але не ламається. Перед очима з'являються темні плями, ще більше заважаючи бачити. Якщо прийом не спрацює, залишиться сподіватися, що я швидко знепритомнюю. Лунає кілька швидких клацань, а потім платформа піднімається над краєм немов тканина. Бивця провалюється спочатку до пояса, але за мить залишки очерету ламаються під ним, тягнучи вниз. Останньою в дірці ховається рука, що все ще стискає кінжал. Боручися з темними плямами перед очима, які затягують мене в забуття, я визираю за кайп. Поки будівельні ліси здригаються від кожного удару, з яким на них обрушується вбивця по дорозі вниз. Відстань між платформами не дуже велика, але його падіння пришвидшується, і не сповільняється. На нижніх ярусах робіт немає, тому немає платформи з очеретів. Незабаром я чую глухий стукіт, з яким він приземляється на похилий дах зовнішньої галереї. Мені все ще загрожує небезпека. Потрібно піднятися і піти звідси. Але всі думки лише про відпочинок. Згорнувшись калачиком на невеличкому шматочку платформи, що залишилася, я заплющу очі. Усього на хвилинку. Розділ 50-й. Коли я прокидаюся довкола, все ще темно, а небо окутане щільними хмарами. Тому важко визначити навіть приблизний час. Залита кров'ю права рука притискається до грудей, де під одягом відчувається згорнута товста коса. Згадавши, де знаходжуся, я різко сідаю і скручусь від болі. Через вирване волосся, які приклеїлися до засохлої плями крові на платформі. Накочує нудота, а коли вдається з нею впоратися, на зміну приходить сильний біль голови. Де він? Я обережно перегинаю через край і дивлюся вниз, на дахи зовнішньої галереї, куди вбивця мав упасти. Нічого немає. Та й на будівельних рихтуваннях не видно жодного руху. Незважаючи на бажання залишитися тут, до ранку раз вбивця все одно втік, я розумію, потрібно знайти Симона». Спуск виявляється повільним і важким, зокрема тому, що часто зупиняюся переконатися, що вбивці немає поблизу. Але як тільки опиняюсь на землі, так і хочеться бігти, ось тільки сил залишається так мало, що доводиться шкутильгати вздовж святилища, а потім вулицею, що веде до будинку мункюїрів. Не бажаючи привертати зайву увагу, я повільно бреду до кухонних дверей, сподіваючись, що хоч хтось і слух не спить. Стукаю я здоровою рукою, але все одно виходить не дуже голосно. «Допоможіть!» – хрипко кричу я. «Прошу, хтось!» За кілька секунд двері відчиняються, і я бачу перед собою Симона, освітленого золотим світлом від вогнища. Мабуть, він був на кухні, але моргає так, наче тільки прокинувся. «Кет?» Його очі стають дедалі ширшими, погляд ковзає по моєму тілу. «Святе сонце! Що з тобою сталося? Ще одне вбивство?» Я розкриваю долоні і показую рану. «Ні, це моя кров, але зі мною все гаразд» не розказуй казок. Симон затягає мене всередину і зачиняє двері, а потім прикладає палець до губ і кілька секунд дивиться на стелю, переконавшись, що нагорі ніхто не прокинувся. Він підводить мене до дерев'яного стільця між столом та осередком і наказує: «Сідай». Я слухняно спускаюся на сидіння. Воно виявляється теплим, наче на ньому хтось сидів до мого приходу. Відвернувшись, Симон починає в буфеті. Його сітлі кучері прим'яті з одного бока, а трохи нижче на щоці відніється відбиток тканини. «Ти спав за столом?» – питаю я. «Так». Він по черзі відкриває кілька пляшок і банок, нюхає їхній вміст. Одні залишаються на столі, інші прибирає назад. Джуліана погано почувається, набагато гірш, ніж зазвичай. Неподалік від мене стоїть казанок. Я тремчу від шоку, болю та холоду, а вміст виглядає божественно. «Цей чай гарячий?» – стукаючи зубами так сильно, що віддає в голові, питаю я. Можна мені трохи? Світло та благодать? Ні. Симон повертається до мене, намагаючись не впустити пляшку і пачку ліляних беньків і поспішно пускає все на стіл, а потім виставляє казанок, підбігає до задніх дверей і вихлюпує міст на вулицю. Качаючи головою, Симон ставить порожній казанок на буфет, а замість нього забирає велику дерев'яну миску і опускає на стіл поруч із ліками. Наповнивши її гарячою водою з чайника, він нахиляється наді мною і уважно вивчає поріз на голові. Я заплющую очі, коли він починає перебрати волосся своїми довгими пальцями. Рана не дуже глибока, бурмоче він. Кровотеча припинилася, але все одно треба промити. Симон опускається, переді мною на коліна і обережно розтискає мої руки. Що трапилось, Кет? У святилищі був обвал. Кажу я, радіючи про себе, що він, схоже, забув про мою зраду. Загинули троє людей. Симон спідчутливо цокає, чи побачивши мої рани, чи через новини. Ламберт розповідав, мені дуже шкода. Він опускає шматок тканини в миску і витирає мою долоню. Вода тепла, але гаряча. Але ці порізи з'явилися не більше години тому. Як ти їх дістала? Залишилося у святилищі. З'ясувати, через що впали ліси. Я шморгаю носом, а потім витираю його другою рукою. Адже мої обов'язки стежити, щоб цього не сталося. Симон різко смикає голову. Невже Ремон звинуватив тебе? У нього є на це всі підстави він кидає закривалену ганчірку на стіл. Якщо Ремона призначили відповідальним за будівництво, саме він повинен відповідати за все. Гарчить він, повертаючи мою долоню до світла, вільною рукою відкруковує пляшку і виливає прозору рідину на свіжі бенти. Діткий запах вдаряє в ніс. «Болітиме», – попереджає він і притискає мокре полотно до моєї долоні. «Болітиме» – не зовсім відповідне слово. Здається, ніби хтось полоснув мене розпеченим ножом. Я рефлекторно смикаю рукою, але Семон міцно тримає мене за зап'ястя. «Сиди спокійно», – лагідно каже він, – зараз минеться. Я й соваюсь на стільці, поки біль повільно стихає. Коли він прибирає бинти, я очікую побачити опік на шкірі, але долоня виглядає так само. «Що це?» Спир, тільки чистий. Тільки чистіше, ніж хтось колись зважився випити у здоровому глузді. Це не дасть рані загноїтися. Симон опускає закривавлене полотно на стіл і правою рукою відкриває латаття, лівою так само тримаючи мене за зап'ястя. «Ти все ще сердися на мене?» Несміливо питаю я. Зачерпнувши мазь двома пальцями, Симон завмирає та зустрічається зі мною поглядом. За те, що ти не розповіла про молоток, чи за те, що зустрілася з магістром Томасом у в'язниці. Обличчя спалахує від його погляду, і я знову починаю смикатися. Він дивиться, піднявши брову, потім нарешті відводить огляд і намазує мазь на мою долоню. Його рухи вмілі, але ніжні. Глек з тушкованим м'ясом, який ти залишила, виявився надто широким, щоб протягнути між лозинами решітки. Коли я спустився, їжа ще не холола. Він зітхає. Тож я відчинив двері і передав її магістру. Мені дуже шкода. Ні, не шкода. Симон ретельно витирає пальця, потім бере довгу смужку льону. Коли я вигадую хорошу відповідь, він перебентовує мої руки і зв'язує кінці між собою. Треба зашити, але я не вмію. Тож тобі варто знайти справжнього цілителя. Дякую, що почує. Нема за що. Упершись рукою в стіл, Симон піднімається на ноги. Я злякався до смерті, коли побачив, що ти вся в крові. Він змочує новий шматок ляної тканини у воді і піднімає моє підборіддя, щоб обтерти один бік обличчя, уникаючи дивитися мені в очі. Отже, ти лазилась святинею у темряві. І що? Пала і вдарилась головою? За кілька секунд, що Симон обробляв рану на руці, я встигла забути, що сталося. Але тепер спогади обрушуються на мене, як будівельні рихтування на мармурову підлогу святилища. Симон, він був там. Він прополіскує тканину, а потім віджимає її, все ще не дивлячись мені в очі. То Ремон?» Я хитаю головою, а по щокам ковзають сльози. Ні, він убивця. Симон замирає. З тканини в його руці на моє волосся капає вода. Зате він нарешті зустрічається зі мною поглядом, і в його очах, що світяться вогнем, видно недовіру. Що? Суд схлипнувши, я тягнуся лівою рукою за пазуху. В обвалі немає ні моєї провини, ні провини Ремона. Я витягую довгу косу. І це сталося не через безглузди випадок. Навіть крізь пилюку видно, що коса світла. Відкинувши мокру тканину в бік, семун забирає її мене. Це булося Маргарит, точніше частина їх. Мої сили вистачає лише на тиху розмову. Коса була обгорнута довкола зламаного стовпа будівельних хрехтувань. Не знаю, як і що зробив убивця, але саме він винен у смерті будівельників. І вбив він їх через мене, як і матінку Агнес. Симон знову пускається переді мною на коліна, а в його очах світиться гнів. Нікет, ти невинна. Тільки він. Він охоплює мої щоки вільною рукою. Він і я. Це я досі не зупинив його». Світло від вогнища відкидає тінь на його обличчя, підкреслюючи запалі щоки та очі. «Симон, що я, знаючи, що мені не доведеться розповідати про найстрашніше. Він повернувся вночі до святилища, я бачила». І тут його осяє розуміння. Він опускає косумні на коліна, бере мою поранену руку свою, а другий ковзає по волосю. Що він з тобою зробив? Знову киває, неспішно розповідає, що сталося. А коли я подивилася вниз, він вже втік, закінчую я. Само заплющує очі і, опустивши голову, хитає нею, наче не може повірити почути. Його пальці впиваються в шкіру, під волоссям і стискають зап'ястя забинтованої руки, а м'язи напружуються, коли він притягує мене ближче. І раптом без попередження притискається губами до моїх губ. Вся його стриманість зникає, коли він мене цілує. Але цього разу поцілунку не відчувається делікатності та мук, як минулого разу. Зараз його переповнює наполеглива потреба, ніби Симон відчайдушно хоче сказати мені щось, поки не пізно. Вибач, вибач, вибач. Я не розумію, за що він вибачається – за те, що сердився на мене, за те, що сталося сьогодні ввечері, або за те, що не цілував мене щоразу, коли хотів. Можливо, за все разом та за щось ще. Але я жодної секунди не роздумую, відповідаючи йому. Мені хочеться, щоб він знав, як мені шкода. Знав, що я більше ніколи не наважуся завдати йому болю. Я мало не втратив тебе. Я поглиблюю поцілунок, доводячи, що цього не сталося. Що я тут? Врятуй мене від самого себе, кет. Прошу, ти єдина, кому це під силу. Так, щось тут не так. Мені так не хочеться розривати поцілунок, що я майже відчуваю тілесний біль, коли кладу розкриту долоню на груди Симона і трохи відштовхую його від себе. Його серце під моїми пальцями стукає як барабан, поки він вивчає моє обличчя. Я помічаю коричневі плями на його сорочці, які в вогоні з вогнища, надав червоний відтінок, а ще синець на щоці та невеличкий поріз у куточку рота. Симон облизує губи, знімаючи язиком крихітні краплі крові. Що трапилось? В очікуванні відповіді я простягаю руку, щоб торкнутися його обличчя. Симон усувається і прикриває щоку рукою. Над його зап'ястям видніється кілька невеличких коротких ран, які я не розладіла раніше, а під ними розквітають синьо-чорні плями. «Джуліана, нам із Ламбертом довелося утримати її», – каже він, розглядаючи свіжі сенці на тильній стороні долоні. «Останнім часом все важче і важче розвіювати її помилки». Сьогодні ввечері вона вирішила, що Тіні в кімнаті у б'юті. Моє серце стискається від болю за тих, кому доводиться спостерігати, як він божеволіє. «Твій батько поводився так само?» – Семон стомолно киває. «Багато років поспіль. І в Джуліани все ще не так погано». Він потирає обличчя і підводиться з колін. Дядько дізнався, що ми заспокоювали її, конії і дуже розлютився, адже він градоначальник і таке інше. Навіть удень ніколи не приносив цієї погоні додому. Жаль, він знизує плечима. Мені здається, Конія вже приносить більше шкоди, ніж користі, та й дози стали небезпечно більшими. Симон коситься на порожній котелок, а тепер я розумію, чому він так швидко виплеснув його з міст. Останні кілька годин вона спить. З нею мадам Девіс. Я встаю, морщачись від усіх синців та подряпин, які нагадують про те, що сталося зі мною. Я можу чимось допомогти? Симон хитає головою. Монкуєрі хочуть зберегти стан Джуліани в таємниці. Як це зробили з її матір'ю? Не виносити з сім'ї. А як же розслідування? Запитую я, а голос перехоплює від спалаху надії. Якщо Джуліани більше не може, тобі допомогти? Тобі знадобиться моя? Кет. М'яко, але впевнено перебуває мене Симон. «Магістр занадто близький тобі, і ти не зможеш бути об'єктивною. Але жахливо ще й те, що ти близька мені. Я підходжу до нього. Я близька тобі?» «Я знову кладу забинтовану руку йому на груди. Я прощена?» Губи Симона розтягуються в посмісті і з порізу знову виступає кров. «Ти вчинила неправильно, приховавши від мене правду, але я розумію. Так ти захищала магістра. Він нахиляється вперед, доки не впирається носом у мій ніс». А щодо першого запитання, здається, відповів на нього ще кілька хвилин тому, шепочив він. Ти потрібна мені більше, ніж будь-коли. Я обіймаю його за шию, здоровою рукою, а коли він охоплює мене і притягує ближче, забуваю про синці, порізи, втому і страх, розчиняюся в поцілунку. Чи ти захищатимеш мене так само, як захищала його? Так, шепочу я в його губи. І на мить світ припиняє існувати для нас. На мить, здається, що все ідеально. А потім лунають крики. Розділ 51. Спершу вони звучать приглушено, віддалено. Симон розриває поцілунок і продовжує притискати мене до себе, дивиться на стелю, наче може бачити крізь неї. Двері на горі з гуркотом відчиняються і крики стають голоснішими. «Це Джуліана?» – питаю я. «Вона прокинулася?» Його очі широко розплющені, коли він хитає голови. «Ні, це мадам Девіс. Стара гувернантка Джуліани б'є усі двері і нарешті нам дається розібрати її слова». Вона мертва, леді Джуліана мертва. Симон випускає мене з рук і відсахується, а його погляд падає на казанок, в якому був відвар із конів. Благословене світло, що я наробив. Я крукую до нього. Симон. ке, ти маєш піти, зараз же. Симон розвертає мене і відштовхає до дверей. Ніхто не повинен знати, що ти приходила сюди. Відчинивши двері, він відправляє мене на вулицю. Іди, негайно, туди, де тобі нічого не загрожуватиме. Симон. Дверь зачиняється у мене перед носом. Мить я просто витріщаюся на нього. «Джуліана мертва. Я відступаю назад і випадково наступаю в калюжу. Різкий запах Валеріани піднімається від розлитої рідини, від вару, який виплеснув Симон. Він вважає себе винним у її смерті, але я не піду». Незважаючи на втому, рани та довгу спідницю, мені вдасться перебратися через стіни, що оточують сад за будинком. Я крадуся на шпиньки вздовж стіни і повз вікна, поки не опиняюся під кімнатою Джуліани. Порившись у кишені, дістаю місячний камінь і стискаю у здоровій руці. Завдяки магії все довкола стає видно набагато краще, тому доводиться заплющити очі, щоб не відволікатися. Ефект від каменю не дуже сильний, але я занадто втомилася, щоб відсікти всі фактори, що відволікають тому змушена перекласти каміню праву руку, а лівою риюсь у боковій кишені, щоб дістати камінь порожнечі. Недовго повозившись, я запихаю в чорний як смола камінь усі почуття, крім слуху, і ховаю його. «Джуліана, прокинься!» Лунає скрип ліжка, коли один, ридаючи, чи то падає на неї, чи то притискається до сестри. «Це все коня, ми її вбили!» Ми дали ту саму дозу, що завжди, наполягає Симон. Але батько все одно звинуватить тебе, каже Ламберт. Лунають важкі кроки, коли він заходить до кімнати. Хоча за звуком я сказала б, що він босоніж. Може, він і прав, але чутно відповідає Симон. Його голос практично заглушує ридання Удина. Не чекала від нього таких почуттів до сестри. Ні, заперечує Ламберт, а потім замовкає на мить. Де батько? Хіба він не спав? Він пішов у палац правосуддя близько півночі. Ти забув? Нагадує Симон. Мені здавалося, повернувся кілька годин тому, задумливо промовляв Ламберт. Мабуть, ви чули мене, голос мадам Девіс, звучить приглушено, наче вона притискає фартук до обличчя. Я спускалася вниз на кілька хвилин. Що? скрикує Ламберт. Ви залишили її одну? Жінка починає плакати. Вона спала, а мені захотілося в нужник і розім'яти ноги. Я відлучилася всього на чверть години, схлипає вона. Коли повернулася, не одразу зрозуміла, що вона не рухається, мабуть, померла. «Доки мене не було. Хтось має покликати батька». Уден шморгає носом. «Я не можу попередити їх, що граф уже прийшов, що слуги вже розповіли йому про все, що сталося біля порога». Через кілька хвилин він починає підніматися сходами, а потім виривається в кімнату з криком. «Де вона?» Поки він оглядає кімнату, повисає тиша, ніхто не поспішає відповідати. «Ти вбив її, маленький негідник». Трясе стіни крик у графа. Ламберт крихтить, ніби намагається стримати свого батька. Ти ж бачив, у якому стані вона була сьогодні ввечері. Ми всі намагалися заспокоїти. Його вини в тому, що трапилось не більше, ніж будь-кого з нас. Усьому винен його відвар із конії, гарчить граф. Але це я дав йому конію, відповідає Уден. Він захищає Симона, а я змусив Джуліану випити відвар. Закінчив Ламберт. Мені не вдається почути відповідь графа, але в голосі немає обурення. Вона померла, тату, каже Уден. Але ж ти знаєш, їй би стало набагато гірше, і страждання скінчилися, можливо, і на краще. Давайте обговоримо це в іншому місті», – додає Ламберт. «Нехай її дух відпочине, доки не покине тіло». «Я залишуся з нею», – шморгаючи носом, викликається «Мадам Девіс» і робить крок вперед. «З нею залишиться Симон», – заперечує граф. «Він не має права голосу у наших справах, особливо після того, що сталося. Кроки прямують до дверей». «Мадам Девіс», – кличе Ламберт, і я уявляю, як він виходить із кімнати. Прошу, принесіть відвар, який ми приготували для леді Джуліани, щоб батько особисто переконався, що там не надто багато конії. Ми будемо в кабінеті. Савон залишився один, і мені дуже хочеться поговорити з ним. Я відступаю від стіни та уважно розглядаю її. Дерев'яні балки перетинають її по діагоналі, а область між ними заповнена штукатуркою. Як би красиво це не виглядало збоку, Багаті не розуміють, що такою стіною легко піднятися на другий чи третій поверх. Але як тільки я, по думки, вибираю найкращий маршрут, у вікні, що виходить в сад, спалахує світло. Доводиться відступити в бік і притиснутися до стіни поряд, Зважаючи на все, це кабінет графа. «Я не хочу, щоб хтось дізнався, що в моєму будинку буває конія», каже він, «або що моя дочка була божевільною». Тебе завжди турбувало тільки те, що про тебе думають оточуючи. Чи не так, тату? пирхає один. Світло, що лється через ромбовисте скло, стає сильнішим, коли в кімнаті розпалюється більше свічок. Потім лунає скрип, мабуть, гра всі за стіл. Ти так вважаєш, тільки тому, що тебе це взагалі не турбує, каже він. Я хочу, щоб Симона до сходу сонця не було в цьому домі, ось тільки не вирішив дати йому забратися чи викликати супровід до в'язниці. Ти не можеш посадити винатрів у в'язницю, заперечує Ламберт. Ти ж сам призначив його на цю посаду. А хіба він знайшов убивцю? Огризається граф. Я зарештував головного архітектора за вказівкою, але Симон наполягає, що той не винний. А перед цим я повісив людину на очах усього міста з злочин, який той не робив. Скло закриває тінь, наче Ламберт нахиляється. Повір мені, батьку, тільки Симону під силу зупинити вбивцю. Візьмеш розслідування на себе. Та я навіть не розумію, як він це робить, протестує Ламберт. Він зрозумів, що трапилося з дружиною торговця з зерном щодо того, як ми знайшли її тіло. А я на його місці, як і ти, вирішив би, що він винен у всіх убивствах. Тож тобі варто було до нього прислухатися. Чим би це не закінчилося, я вдячний Ламберту за спробу захистити Семона. Стук у двері перебиває розмову. Розуміючи, що зараз ніхто не дивиться у вікно, я заглядаю всередину. У кімнату заходить мадам Девіс, але скло дуже спотворює вигляд, тому важко розгледіти, що в неї в руках. "Перепрошую, ваша світлість". Вона робить реверанс. "Я принесла казанок, як ви просили, але він порожній". «Ну, звичайно», – бурчить граф. «А ще принесла це», – продовжива вона. «Не знаю, звідки це взялося, але мені здавалося дивним». «Це волосся?» Підводячись на ноги, дивується граф. «Світло та благодать. Це ж коса Маргарет. Ми залишили її на кухні». Вона лежала на підлозі. Мадам Девіс опускає щось на стіл. «А це на столі. Я можу розрізнити лише кольори – червоний та білий. Але цього вистачає, щоб зрозуміти, що це. Бенти, які ми з Симону витирав мої руки». Це кров? запитує граф. Хто був на кухні? Симон, відповідає Уден. Він піднявся сходами, а не спустився. Серце б'ється в грудях, і я відскакую від вікна. Ні, тільки не це. Симон поранений, запитує граф. Ні, наскільки я знаю, відповідає Ламберт. Але цьому має бути розумне пояснення. Ти ж розумієш, що це означає, брате? каже Уден. Симон не впіймав убивцю, бо він сам убився. Я кусаю забинтовану руку, щоб не закричати. Ні, ні, ні. У вікні з'являється тінь, коли Ламберт починає ходити по кімнаті. – Це неможливо. – Ні, це цілком можливо, – огризається Уден. Це волосся маленької святої сестри. І ти це знаєш. – Поясніть мені, – каже граф. – Зараз же. Але Ламберт не відповідає. Судячи стіні, Уден піднімає руку, швидше за все показуючи косу. Бивця завжди відрізав волосся жертви і залишав його поряд з наступною. Ось як Симон зрозумів, що вони пов'язані, і єдиний, у кого могли виявитися ця коса – той, хто вбив настоятельку та сестру. Свята сестра жива, тихо заперечує його брат. На кілька секунд панує тиша. Коли він виїхав, вбивства теж припинилися. Задумливо вимовляє граф. Семо не такий, наполягає Ламберт. Так він же прожив усе своє життя серед божевільних. То чому тобі так важко повірити, що він став одним із них? Граф піднімається на ноги. Тось із вас може довести, що він непричетний хоча б до одного з убивств. Повисає ще одне мовчання, але через кілька нескінченних хвилин Ламберт визнає. Ні, тату. Навіть по голосу чути, який біль йому завдає така чесність. «Тоді й думати нема чого», – каже граф. «Поклич варту, Ламберте, і я не піду. Ти завжди мене розчарував», – категорично заявляє Мункюїр. «Уден, приведи варту швидко, але тихо. А як же Джуліана?» – заперечив він. «Вона померла. Граф підходить до вікна, а я відступаю подалі, у вісні. І це все, що комусь треба знати». Так, тату, коли один залишає кімнату, місячний камінь вже лежить у моїй кишені, а я встигаю піднятися на пару метрів. Доводиться триматися двома руками, рано знову починає кровоточити. Я короткома, заглядаю в кімнату Джуліани, перш ніж з'явитися над підвіконням. Темряву розганяє лише самотня свічка. Семон сидить на стільці біля дверей, закривши обличчя руками. Але як тільки я безшумно перелажу через вікно, він злякано скидає голову. Кет, підводячись на ноги, шепоче він. Що ти тут робиш? Чому досі не вдома? Я кидаюсь до нього. Симон, грав, хоче тебе заарештувати. Його бліді очі спрямовують до тіла кузин на ліжку. Може, і на краще? Ні, я хапаю його за плечі і струшую пару разів. Послухай мене, вони знайшли косу Маргарет на кухні і хочуть заарештувати тебе за вбивство жінок». Симон знову дивиться на мене, але на його обличчі застигла повна байдужість. Хіба це має значення? Матиме, коли вбивця нападе знову. Іди-кет, не переживай за мене. До того ж, після мого арешту градоначальнику доведеться звільнити архітектора. Мені так і хочеться йому врізати. Ні, якщо ти не втечеш зі мною прямо зараз, я залишуся тут. І поясню, звідки взялася коса. А потім розповім усьому місту, як померла Джуліана. Симон нахмурюється, позбавляючись власної байдужості. Кет, дядько зробить все, щоб зберегти репутацію. І з легкістю відправить тебе до в'язниці. Знаю, ж тобі краще піти зі мною, він хитає головою. Ти не повинна так ризикувати, через мене, Кет. Але я вже тягну його до вікна. Це мені вирішувати. У саду темно, отже в кабінеті нікого немає. Я тихо відповідаю Симону, куди ставити ногу і за що чіплятися, щоб спуститися на землю. Ти перший, кажу я, не бажаючи залишати його тут. А то раптом передумає. Роздратовано пирхнувши, він по черзі перекидає ноги через підвіконня, а потім намагається впертися у виступи, на які я вказала. І як ти робиш це у спідниці? шепить він, руки практики. Я допомагаю Симону спуститися, поки він не виявляється так низько, що можна зістрибнути. Але зробивши це, він тут же бурчить: я випростовуюсь і оглядаю кімнату. Нам потрібно виграти якнайбільше часу, тому я підходжу до дверей і замикаю їх. Їм знадобиться кілька хвилин, щоб вибити замок. Обернувшись, натикаюсь поглядом на бліде обличчя Джуліани. Вона лежить на спині з напівприкритими очима, які зараз нагадують віконниці порожнього нежитлового будинку. Покривало сповзло до талії, тонка рука звисає з краю ліжка. Швидше за все, це один тряс її. Я не можу залишити Джуліану в такому вигляді, тихо підходжу до ліжка, заплющую очі Джуліані пальцями, а потім поправляю ковдру. Обхоплюю її руку, щоб покласти на груди, і відчуваю щось дивне під канидою, наче її щось намотано на зап'ястя, а кінець виглядає з-під рукава, щось, що нагадує мотузку. Ох, сонце це неможливо. Варто потягнути за кінець, і знахідка падає мені на руку, наче її не зв'язували, і я розумію, що не помилилася. Але це неможливо, неможливо. Я поспішно засовую знахідку у власний рукав і вислизаю у вікно. Симон злякано дивиться на мене, коли навіть не переймаюся спуститися нижче, а просто стрибаю на землю. Насправді мені доводилося стрибати з більшої висоти, а приземляюся на ноги і згинаю коліна, щоб пом'якшити удар. Симон одразу виставляє мені руки. "Чому так довго?" видихає він. "Я вже подумав, що ти дурниць наробила. Пізніше розповім, пішли". "Я не можу", зізнався Симон. Я впав на камінь і відвернув кісточку, а може зламав. Стиснувши зуби, я обхоплюю його передпліччя і перекидаю його руку через плече. Сьогодні тебе не схоплять. Ви натрій. Пішли. Ми повільно виходимо через світку провулок, поки я намацую місячний камінь. Слуг знову посилюється, але місця на небі немає. Тому мені ніяк не відновити зір, відданий каменю порожнече. Але камінь дає хоч трохи світла, яке ніхто не може побачити. Симон намагається наступати лише на здорову ногу. Куди ми йдемо? Єдине місце, де тебе ні за що не шукатимуть. Підставляючи своє плече, відповідаю я. І відводжу його на південь.